úgy, hogy mentem el előttük, mintha nem látnának. Valóban nem láttak. Ahogyan most visszaemlékszem, semmit nem éreztem. Sem aggodalmat, sem örömöt, sem kíváncsiságot, még várakozást sem. Egyszerűen mentem, mert hívtak. A teraszon magas, karcsú alak állt. A csillagok fénye visszaverődött a háta mögött lebegő, nálamint egy háromszor nagyobb gömbről, amelynek csak a körvonalait láttam. A hátamat a párkánynak támasztottam, és vártam. Éreztem, hogy ugyanaz az erő, amelyik az előbb üzent értem a szobámba, behatol a gondolataimba, hogy megismerjen. Nem volt kellemetlen, sem megalázó, inkább kellemes. Nem tudom, képes lettem volna-e ellenállni ennek az erőnek, mert nem is kívántam ellenállni.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 amelyben az egyiknek végül is alul kell maradnia, és a másik diktálja a feltételeket. A kísérleteknek, a tapasztalatoknak mekkora, hány évezred alatt felhalmozott tömege, a filozófia milyen gazdagsága vezetett a felismerésig, hogy éreztem, ez az egyetlen, a helyes út? Függetlenül attól, hogy szükségszerűen hipnózissal kezdődik,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 Közben a híd egyre erősödött, s lényemnek abból a részéből, amelyet ő birtokolt, végtelen terek, és a végtelen, vagy inkább nem létező idő üzenetét véltem érzékelni. Más rend volt ez, minden földi létéket meghaladott, csak óvatosan mertem tájékozódni benne, mert meg akartam őrizni józan eszemet, ha ugyanebben a helyzetben a földi józanész még jelentett valamit.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 Mert a most következő párbeszéd alatt a csend végig töretlen maradt a palota teraszán. Miért? Mert többet éltél meg, mint bármelyik földi testvéred. A szám maradt, minek is nyitottam volna ki, de a két karom megmozdult, akaratom vagy akarata ellenére. Kérdőn kitártam. Ti ismeritek a földet? Mindent ismerünk, s amit még nem, azt is meg fogjuk ismerni.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 Akkor is kegyetlennek tartom. Először történt, hogy egy kicsit késett a válasza. A te dolgod, de ez zsákutca, nem győzhetjük meg egymást. Itt is elpusztul minden, hát jönnek a vörös hajúak, erősköttem. Úgy lesz, hagyta a helyben. Először azt a földrészt szerítettük fel, megismertük őket. Ám ezen a bolygón sem szeghetjük meg a avatkozást törvényét.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 Veled közölhetném, mert te úgysem találkozol többi a földiekkel, de ha mi is ismertetnénk velük a követelményeket, már nem a saját erejükből bizonyítanák, hogy méltók a szövetségre. A kapcsolat, sőt a létezésünk puszta bizonyítéka is hatással van a további fejlődésre, addig a bizonyos határig. De ez is zsákutca. A te elgondolásod szerint, amit csak akkor változtathatok meg, ha te kívánod.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 fal ereszkedett kettőn közé, de csak egy pillanatra, hogy figyelmeztessen, erről nem tudhatok. Amikor ideérkeztünk, nyomban megtaláltuk a fotonrakétátokat. Akkor a rejtőzés összes előírásait betartva keresni kezdtük a hozzátartozó kisebb rakétát, mert tudjuk, hogy számos bolygó népe, így a földiek is, ilyen technikával repül. Nem volt sehol, ám az érzékelők jeleztek egy rádióaktív pontot.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 ő gyengítette szándékosan a hipnózist, vagy én lettem erősebb. De mitől? Tehát teszelni akar, emlékeztem a régi földi kifejezésre. Rendben van, tegye, nem érdekel, hogy miért. Úgy is van kérdezni valom. Említetted, hogy mások is használják a fotonrakétát. Sok olyan értelem van, amelyik már eljutott eddig? A tiltás tiltásfalát éreztem. Jó.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 Azt persze csak remélhetem, mert tudomásom nem lehet róla, hogy a határ alatti többség is így vélekedik. Elismerem, amióta a földi értelm fejlődésében eljutottunk odáig, hogy feltételeztük más értelmes lények létezését más bolygórendszerekben, az írók egy része. Elakadtam, mert fogalmam sem lehetett, megérti-e ezt a kifejezést. Folytasd, biztatott!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 Zavarba jöttem. Igazad van, sajnos. De a viking majd az Anteusz nem azért repült ide, hogy leigázzuk a gámon népeit, hanem éppen úgy, mint ti, megismerni, tapasztalatokat gyűjteni. A fölény megnövekedett, maga alá gyűrt. És mit értetek el? A viking semmit, az Anteusz pedig önmagával együtt elpusztította ennek a földrésznek a legnagyobb városát.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 Porig a szigetek fővárosát, dist. Ezt sem én akartam. De amikor a kezébe adtad a lőport a sziklák robbantásához, gondolnod kellett volna, hogy másra is felhasználhatja. A híd épp maradt, csak én sem misültem meg. Igaza volt, nem vitatkozott, csupán tényeket surakoztatott fel. És nem volt erőm, nem voltak érveim, hogy ellent mondjak, cáfoljak.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 Természetesen munkát és felelősséget, de itt is volt bennük részed bőven. A szokásos átalakítások után kiváló felderítő leszel. Szokásos átalakítások. a erőd és hatalmad lesz, mint nekünk. Képes leszel alakot, formát változtatni és parancsolni mindenkinek. Persze a szövetség érdekében vagy utasítására, aki a határ alatt van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 Ennél fontosabb információt sem az árny, sem a gömb nem adhatott. A csillagokat néztem, tiszta szép fényüket. A tejutat, ahol lágyragyogássáhol olvadnak össze, és az életekre és értelmekre gondoltam, amelyek ott vannak körülöttük és közöttük. De nem kell olyan messzire néznem. Itt a a palotakét oldalán alvó városban,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 Ez a mi dolgunk, te csak emlékezz ránk! Nem láttam, hogy mozdította volna a lábát, igaz, a lábát sem láttam. A gömb felé hátrált, és nem tudok rá jobb szót, befogadta, mert ajtót sem láttam, aztán lassan fölemelkedett. Egy darabig még tudtam követni útját a csillagok felé, azután eltűnt. Sokáig néztem az alvó várost, mielőtt lefelé indultam a lépcsőn.